וישרוף אותה בנחל קדרון, וידק לעפר. וישלך את עפרה על קבר בני העם. ויתוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני, אשר הנשים אורגות שם בתים לאשרה. ויבא את כל הכהנים ממערי יהודה, ויטמא את הבמות אשר כיתרו שם הכהנים, מגבע עד באר שבע. את במות השערים אשר פתח שער יהושע, שר העיר,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 ויתר דברי יאשיהו וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. בימיו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת. וילך המלך יושיהו לקראתו, וימיתהו במגידו, קיראותו אותו. וירכבוהו עבדיו מת ממגידו, ויביאוהו ירושלים, ויקברוהו בקבורתו.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 וייתן עונש על הארץ מאה חיקר כסף וחיקר זהב. וימלך פרעה נכו את אליקים בן יושיהו תחת יושיהו אביו. ויסב את שמו יהויקים. ואת יהואחז לקח, ויבוא מצרים וימות שם. והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעו. אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעו. איש כערכו נגס את את עם הארץ, לתת לפרעה נכו. בן עשרים וחמש שנה יהויקים במולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה ות פדיה, מנרומה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו.